عليك سلام الله يا خير زائر تصر بممشاه إليها الأماكن نبي زكي مشرق الوجه باسم حبيب وأرواح الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم وسلم تسليما كثيرا Zahvala pripada Allahu šanuhu, i donosimu s-salavat i s-salam na postenik Allahu i poslanika Muhammada sallallahu alaihi wa sallam. U našim predavanima u kojima se družimo sa poznatim djelom iz hanafijskog fikha Muhtasar al-Quduri došli smo do govora u kojem pisac imam al-Quduri da Musa Allah tabarak wa ta'ala usmiluje govori o stvarima koji su pohvalne da se čine prilikom uzimanja abdesta. Međutim, prije nego što spomenemo ove stvari, ukratko ćemo samo spomenti značenje riječi sunnet i značenje riječi mustahab. Naime, jezički riječ sunnet označava put i pravac. Međutim, kada je u pitanju terminološka definicija ove riječi, Islamski učenjaci su dali različite definicije ovoj riječi. Tako, na primjer, učenjaci hadisa kažu da je sunnet ono što je poslanik sallallahu alaihi wasallam govorio i ono što je poslanik sallallahu alaihi wasallam činio ili pak što je šutnjom odobrio. Međutim, učenjaci fikha kažu da je sunnet ono što nije obaveza. To jeste što nije farz i što nije vađup. I ova definicija je, da tako kažemo, definicija koja nas interesuje. Jer ćemo u sljedećim drsovima i predavanjima puno nailaziti na ovu riječ, odnosno ovaj termin, a to je sunnet. Pa tako, još jednom kažem, islamski učenjaci, kada kažu da je, islamski pravnici, kada kažu da je nešto sunnet, potim podrazumijevaju radnje koje nisu farz i koje nisu vađup. Kad u pitanju abdest, islamski učenjaci pod ovim izrazom misle na radnje koje nisu obaveza. To jeste, ako ju čovjek ostavi i ne učini, njegova abdest je validan. I mi smo o radnjama koji su sunnet prilikom uzimanja abdesta govorili u prošlom predavanju. Međutim, sada nam se pojavljuje termin mustahab. pa nego što spomenemo ove radnje, Bojasimo pa također što znači termin mustahab. Učenjaci hrefijskog mezheba su napravili razliku između izraza sunnet i mustahab. Pa su rekli da je mustahab ono što je postanih sallallahu aleyhi wasallam učinio jedan put ili nekoliko puta, međutim nije ustrajavao na činjenju toga. Potim podrazumijevaju, da kažemo jednostavnije, one radnje koje su pohvale, međutim njihova pohvaljenost je na manjjem stepenu od radnji koje se zovu od koje se zovu sunnet. Imam Kuduri je pod radnjama koji su pohvalne da se čine prilikom uzimanja abdesta spomenuo tri stvari. Međutim, također prije nam što spomenem ove tri stvari samo ćemo kazati ukratko da je jedan broj učenjaka Hanefijskog mezema i komentatora imama Kudurija uputio kritiku imamu Kuduriju na spominjanje ove tri stvari, odnosno ove tri radnje, pod radnjama koje su mustahab, To tj. koje nisu koje nisu sunnet. Pa su kazali da je većina učenjaka Hanefijskog mezebe na stanovištu da ove radnje koje ćemo mi ispomenuti sada, da su one sunnet, to tj. potvrđeni sunnet, da je potvrđeno njih raditi, a ne da su na manjem stepenu, kao što to kaže, kao što je to rekao Imam Kuduri. I naravno, to je dokaz da su pravna dijela, odnosno fikska dijela, da su e, ta dijela u stvari sredstva, a ne cilj sam po sebi. I zato ono što je bila namjera svakog imama i svakog pravnika jeste da pisanjem svojih pravnih dijela da približe ono što je došlo u Kur'anu i sunnetu Allahovog poslanika sallallahu aleyhi wa sallam, to jeste da to približe, približe ljudima, a ne u komu slučaju da to bude cilj sam po sebi Koji je, tako da kažemo na jedan način nepogrešiv i da ne može greška da se desi da ne može da greška da dođe do greške u jednom takvom u jednom takvom djelu. Uh, tako Imam Kuduri spominjući ove stvari kaže wa yustahabu li'l mutawaddi'i an yanwi at-tahara. Kaže Imam Kuduri pohvalno je osobi koja uzima abdest da zanijeti abdest. To jeste da ima namjeru da sa tim činom uzima, uzima abdest. Ova radnja, kao što smo rekli, većina hanefijskih pravnika smatra da je ova radnja sunnet. E, naime, džumhur, odnosno ogromna većina islamskih učenjaka su kazali da je namjera prilikom uzimanja abdesta, da je to obaveza, odnosno da je to preduslov za ispravnost, za ispravnost abdesta. Što bi značilo? Ako bi se desilo da čovjek opere svoje lice i opere svoje ruke do iza lakata i potare svoju glavu i opere svoje noge. Međutim, to prilikom nije imao namjeru, nije htio da mu to bude abdest. Nije imao namjeru za abdest za abdestom. Džubhur, islamskoj činjanka, kaže da njegova radnja nije validna. To jeste, ne smatra se osobom koja je uzela abdest, nego mora ponovo da uzme abdest. Očinjaci anefijskog mezleba kažu ne. Njegova radnja je validna, iako nije imao tu namjeru. Međutim, kao što smo rekli, ogromna većina islamske učenjaka kažu da je to obaveza. Međutim, bitno je spomenuti e, ovdje šta je to i koji je to razlog zašto su učenjaci hanefijskog Mezheba kazali da ova radnja nije obavezna, nego da je pohvalna, odnosno da je sunnet, kao što kaže većina hanefijskih pravnika, ili mustahab, kao što kaže jedan broj pravnika, poput imama, kudurija. Na ime, učenjaci hanefijskog mezeba... E, su posmatrali na abdest i rekli su da abdest e, u određenim momentima može da bude, to jeste da se desi, da ne bude ibadet sam po sebi, nego da bude sredstvo za drugi ibadet. Pa su rekli poput otklanjanja nečistoće. Čovjek je obavezan da otkloni nečistoću sa svog tijela. Ukoliko na njegovom tijelu ima nečistoće, prije nego što obavi ili uđe prijenogo što uđe i počinje sa obavljanjem namaza obavezani je da skinje tu nečistoću sa sebe normalno ako bi skinuo tu čistoću sa sebe nečistoću sa sebe međutim nije imao namjeru da je to radnja otklanjanje nečistoće radi namaza kažu ta njegova radnja je validna i ukloni je sa sebe nečistoću Kažu isto tako ako čovjek uzme abdest a nije imao namjeru njegov abdest se smatra smatra validnim to jest na jedan način su posmatrali abdest analogno otklanjanju nečistoće. Međutim, kazali su ako bi čovjek uzeo abdest, odnosno učinio te radnje sa namirom da je to abdest, kažu da bi i ta ibadet koji je, kako su rekli, koji sam po sebi nije ibadet, on bi postao ibadet, to jeste da bi čovjek, da bi čovjek bio za to nagrađen. I to je, da kažemo, rezime govora učenjaka hanefijskog mezheba. Međutim, kao što smo kazali, Džumhur, e, ogromna većina islamskih pravnika, kažu da je namjera prilikom uzimanja abdesta, da je ona obavezna. E, naravno, učenjaci hanefijskog mezheba su kazali, e, kada su govorili ovdje, e, kada su spominjali namjeru, mislili su na namjeru srcem. Znači da čovjek e, u svom srcu zna da je ta njegova radnja, da je to abdest. Ne da čovjek to izgovara, da izgovara svojim riječima. Jer e, izgovaranje namjere riječima znači zato nema nikakvog uporišta, odnosno osnove, niti u sunnetu Allahovog poslanika alaihissalatu wassalam, niti u govoru islamskih pravnika, učenjaka, to jeste imama Mezheba, kao što imam Ebu Hanife, kao što su njegovi učenici imam bu Jusuf, Muhammed ibn Hassan Šajbani, imam Zufer i drugi. O tome ćemo ko Bog da, da govoriti. Druga stvar koji su učenjaci hanefijskog mezheba to jest koji je Imam Kuduri ovdje spomenuo da je pohval, da je pohvalna jeste wa yastaw'i bi ra'sahu bil mas'h. I da čovjek svoju glavu obuhvati sa mas'hom, to jest sa potiranjem. Međutim ova stvar koji je prethodna, većina učenjaka hanefijskog mezheba su kazali da je ova stvar potvrđena, to jest da je na stepenu sunneta, ne na stepenu mustahaba. Šta to znači? Nema kada smo govorili u prethodnom predavanju, kazali smo da je potiranje glave obaveza prilikom abdesta. Međutim, koja je količina koja je količina glave da se potare? To jeste da se učinime se. Pa smo rekli da jedan broj učinjaka da jedan broj pravnika kažu obaveza je cijela glava da se potare. Međutim, jedan broj poput imama Šafije su rekli da je potrebno samo nekoliko, glav, nekoliko dlaka da se potare. Međutim, učenjaci Hanefijskog mezleba su sukazali, da je obaveza da se potare četvrtina glave, to jeste takozvana nasija, A to je ovaj prednji dio glave kojeg su e, u svojim komentarima učenjaci Hanefijskog mezleba protumačili, odnosno odredili da je to četvrtina glave. Međutim, e, iako je potiranje, e, glave, e, pot, potiranje četvrtine glave obaveza u Hanefijskom mezabu. Učinjaci Hanefijskog mezaba su kazali da čovjek potare cijelu svoju glavu. Onako kako je to došlo u sunnetu Allahovog poslanika a.s.w. kažu to je sunnet. I kada su govorili ome potiranju koje je sunnet, kazali su da čovjek potare svoju glavu da počne uh, sa potiranjem prednjeg dijela glave. I tačnije su kazali da to bude potiranje sa oba dvije, sa oba dvije šake, sa Tačnije su kazali da potjeranje više bude sa 3, ova e, sa tri prsta, znači to su ova tri prsta i da kada se dođe do kraja glave, to jest do zadnjeg oka, do vrhnata da se ista taranja ponovi to jeste da se ruke vrate naprijed odakle se odakle se počelo. I kažu to je potjeranje glave, to je potjeranje glave koje je koje sunnet, koje je pohvalno, onako kako je došlo u sunnatu Allahovog resula sallallahu alayhi wa sallam. Uh, i u istoj nova radnja i ako bude kada budemo govorilo o praktičnom način, načinu uzimanja abdesta uh, pojasnimo detaljnije znači na koji način se ove radnje ove radnje ove radnje vrši i zato isto nalazimo u sunnetu Allahovog poslanika alejselatu ve selam da je poslanik alejselatu ve selam putirao tijelo da je poslanik sallallahu alejselam putirao tijelo cijelu svoju glavu uh, sljedeća stvar koju je imam Quduri spomenuo da je pohvalna prilikom činjenja abdesta, a i ove stvari kao i dvije prethodne kod ogromne većine učinjaka hanefskog mezheba je na većem stepenu, znači od mustahaba, a to je da kaže wa yartab al-wudu'a feyabda'u bima bada Allah ta'ala bidhikrihi wa bilmayamin. Kaže, ida čovjek uzima abdest onim redoslijedom, onim redoslijedom kako je to spomenulo uzvišeni Allah tbaraka ve taala. Na namno i stvari vezana za prethodno predavanje, a to je kada smo govorili o farzovima abdesta, rekli smo da su samo četiri radnje koje su učinjaci Hanefijskog meseba spomenuli da je obaveza prilikom uzimanja, prilikom uzimanja abdesta, a da sve druge radnje da su da su sunnet. Tako i redoslijed prilikom uzimanja abdesta kod učinjaka Hanefijskog meseba nije obavezan. Što znači, ako bi se desilo da čovjek, na primjer, prvo potare svoju glavu pa opere svoje ruke do iza lakata pa potom opere svoje noge, Naci e, njegova updates bi, bi bio njegova updates bi bio Vanyan. Euh majutim da čovjek uzme redoslijedom kako je to došlo i da počne sa desnom stranom kažu to je to je sunnet. Šta znači sa redosnijedom i sa desnom stranom? Znači sa redosnijedom u smislu da čovjek jeli, prvo opere svoje šake i kazali smo da je to pranje koji je sunnet, zatim da opere svoja usta i opere svoj nos i također smo pojasnili pranje usta i nosa, zatim da opere, zatim da opere svoje lice, zatim da opere svoje ruke do iza za lakata, zatim da potare svoju glavu i zatim da, opere svoje svoje noge. Znači to je redoslijed kako je spomeno uzvišeni Allah te bareku misli se kako je spomenuto u ayetu sure Al-Maide koju smo već u prošlom smo u prošlom predavanju citirali. Međutim kada se kaže i sa desnom stranom wa bil mayamin kao što je došlo u govor imama Kudurije, Imam Kodurije, Imam Koduri potom misli podrazumijeva oni udovi, znači gdje oni udovi gdje imamo dva uda kao što su na primjer dvije ruke, dvije noge Znači ono što imamo dva una da počnemo prvo sa desnom pa onda sa lijevom, sa lijevom stranom. To jeste da prvo operemo šta? Desnu ruku pa operemo lijevu ruku. Isto tako da operemo desnu nogu pa onda operemo, operemo lijevu nogu. Jučenjaci kažu izuzetak ovome su samo uši. Znači gdje imamo dva uha Međutim, kada činimo mes u šivu i to je pohvalno i to biva, znači ta radnja je pohvalna i ona biva nakon potjeranja glave, znači ne biva da potiremo prvo desno uho pa onda lijevo uho, nego u isto vrijeme potiramo, potiremo oba dva, u isto vrijeme potiremo oba dva, oba dva uha. Znači ovo suradnje koje Imam Kuduri spomeno u svom Muhtasaru i uh, uh, koje je spomenu da su radnje, odnosno da, da su stvari koje su pohvalne da se čineje priliko, priliko muzimanja abdista. Allahe tabarika wa ta'ala molim da ne se sumile i da ne oprosti. Wa sallallahu ala Muhammedin wa alihi wa sahbihi wa sallam wa sallam et aslimin